مابعدنا خير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب الصوم في رمضان وقال الله تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام تباماث ثرابت بينه البداي انقضى موسر في كتاب الحج كتاب الصوم هم موسیقی بری برد اکرد آنو کمیت آسکت آوال حج بری بام. مجموع حادیث پدی که یوشلی اوپنزوستی پدی که موسول یوشلی ایوشتی محللہ شدینو شپاگیشتی مکرر ویتون پدی که اتشپیتا و غیر مکرر دانا حجیری. امام موسیقی سا یوشلو دو دیش شحادی سی موافر دید. امام بخاری سا پینزل اسکی ا سات طریقې کې دی مسائل مهم او ابواب ابواب یو کم هغه مسائل مهم ایت امام د سوم د وقفجلات منافی اول کې دیو کې دغه نورم دی تن په اصلاح د الفاظ باندې تنظیم نه هم سویم سوم لرو یته الهاد تنظیم کې ولو کې دوت پرمضان کې ووم کې هغه مو چې دغه نې جنا په کار دی اتم کې دو لسم زړهخ نو قان د دومرستو چې اشرع ایین په رمضان دیو یو دې الحجرات د الحمدلله امور یې دې په صوم کې ان لا د هیڅ تم کې حیامت مفاليد دাদেশه خپل سومنا څنګه ښه تم دي مصالح حیامت او ښه دাদেশه مصالح سوم په سفر دری دی څور دیش په دې دښ نورم راځي مصالح د شه دی او د پدا یو کم صالح صالح دوه صالح سوم د حایری یو صالح وقضی تعال مدرس صالح دین صالح ای تعال پر ثمانه فقار دے ثلول صالح سوم د سویان وق صالح مسائل د وثال فسوم کې اته صالح یو کم څنګه وس څنګه دې مسائل د قضا یو په انو ګلو په جسم احل حلو طنوخ اندفن وشپاق واندفن ایام ماحد و معفودا دا سنیت یاد دا سوند دو پاندو سات پاندو یو کم شپیتا نورم راجید سوم د جمعید دل شپیتا ایام ما نحیت دکر کون شپاق شپیتا وشپیتا تشپیتا پڑی که بغیر در نمتل باب نا یوب باب دیچپین تیسی صلاحیات پڑی که دو دیچپین تم صلاحی و فکرم صلاحی. مستانی باب ودک و باب ویوب رمضان بیدا آیت بیدا حریص ویدا حریص ویدا حریص بیدرستان ناشیان ابن عمد خالص آمان نبیی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشورہ دولنے باق چرے باق باب حجود صلی اللہ رمضان موٹانی باق ذرت وزہ کرے بیتاس یو کم تولیختم باب گرائی ترتیب دو جوب بے آن اتحری کرتے یو کم تولیختم باب انو علیہ وسلم اتحریق انو کلیتو آمسکین ہوئے ینه و څه وجود در شرایع چې دا مسوګره در رې په شه رمضانو وجود تدې و سره وای او جو رئی دو جوب ترتیب دلتا زی کرنکا خودلتا خودلتا و جوبی صحم رمضان دیکھا شو اور ترتیبی التا زی کرسو دلتا پترتیب کی دا عشورا جی کرم قال صامر علیہ وسلم یوم عشورا و امر بسگانی فلمہ رمضان معلومی کیچا محطو باصحات یو اسو په امر کې کور یني کی او د احانم مستی فقاصو می یو میعشوره او دغه په یو میعشوره خو دمکینه و به ورور وجود نه تنه کړي وذ خبرې پاتې فلې چې د عام حکم دې د مصنف تحقیق په اگر دې من وجهه په شو لکه څنګه چې مصنف او شیخ اختيار دې ته عامه د کوم په درمیان کې دې ته عام منصور شو او همتای په شهر روانه لیکن فتوینک فیدیه وصف شده من وجهه وصمحکم دې شیخ طاینی کې روینه شنه والے او څو چی پر ځای باندې دا ابدو ینه زګی بے عاجز کی او څو چی دمان زو سیټ کی نو دا همسره د مازه په دې پیډه او یا یو سیټ دروږی کړي داغه پیړه کېږي کفارت جامین کی فدیه چلیگی پا کفارت و قتل کیونکی دیش چلید دلیشیم. اینو علا الاطلاق نسخنی شده پا الالزین ایتیقونو کی. پر ایپورت وی او دو جور پدا باب کی دی کسید. ایب نعمار پتیروید کارجی نبی اسلامی اوما عشو روا مرا بسی امیهی رمضان دیزن خدا مال مشورن دو صوات، پینزش پیتر صبح، بلکی آتش پیتر صبح مانتا اصوباری دو صواتش پیتر چل تخدا الفادر آمان شا شورا بار د موثنی باب واخره دا باب سیام یو معشوره اخر نه بابې خزانو تنر کپلې کتلې کو نهې کتلې د 115 بغیر دینې کې باب سیام یو معشوره اکرنے بعد سوم صوم دیتے پیسے بعد فلیمان قام رمضان شروع کیوائے ربما كان انتم يا دعوه تمنا جميعا يا معذرا عام على حد على من قال يا اهل المدينه الذين علمنا رب الله تبارك الله عليه وسلم يقول هذا يوم ما ولم يكن الله عليكم يامه وهو احد من من جاء فمن جاء ترى يتبون او فرض كوي مال نفس حكمه هو وما بالله قال عبد الله بن محمد عن ابي عن ابي عمر يهود عيدا قال ان يهود او رسول الله الله عليه وسلم سي این فرالجهود تصوم يوم عشورا فقال ما هذا قال هذا يوم صالحنا هذا يوم نجا الله ونی سايل او دیدی که دان فرالجه کانا يوم عشورا تعدل جهود عيدا رسول الله صامی فصوموه انتم فرسیم بایانا ایشکال بانی پیرشنی چیه افترون سنگوزی که ها انندا غارغونیه کومبانیه کومبانیه یوم دی را لغا مورثا شلا لیکن دغدی که خو شو او اشکانو پری وجه شو چې یو جو خدا ده خطر او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه رمه په خمالینیږي کله هغه خلک ول پکار دي ماږي جواب دی چې کی شک نه دی چې یو مآقو را دي انقلاب راو لكن قریشو او د نهوده خيبر صفطعيب کې هم دی په دې کې نشي کړو او کې چې دنگی یهودو دنگی نو اگوی نسیع نو کلیو اگا چاہ چیه نسیع کلیو کلیو ویدیو کلیو یا خیبر یهودو یا قررش نو اشتیه آشورہ پر باغوی اختر او دیو چې کم نسیع کلیو اگوی اگوی کلیو سایمی ویدیو لیو نو بیرونی جنی بلا نو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حکمو کو که اصلي <سؤال> عسیره کور د باندې تاسو وګورئ او دا هغه هوضر خلاف کوي دا امپریشو خلاف کوي چې دا دا غوړندنه دا په پرورځولو کېږي بررځ باندې هغه هو سماتکه ځای دی کوم چې هغه کنه سیانه او په اصل تر څو یې کېده دې ثبې په وسیله بیا کوم اورز چې سید اشرفی رزرو دیوپ کی اثر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ پاکی تقدس ظاہر ہے کہ تاسو کو نور سنوو کوستی کی اوجیو وای خدایي خلقو سلاق وکه خو ایمه دي و د عبد او په پښتو کې یو څه او ترجمت الراف دغت کی دے گی دے گی سیو کفی رہا صلات و سیام و صدق سیام اوی جن کن کفار والعبد قد دي منو ورتق <تصفيق> دیه د نشته او هیقات ته راځو پر هغه د څو پر هغه د نورو قرآن دې نه له حضرت عبد الله بن عمر رضی وهم دان نه دغه په انځر او دا او ګورم يا رسول الله ما تکلیف ریچاني وکني ها او دا هم په انځر په انځر او یو قیرات خدا و چانه عزیبی زبه و حکومه فاقل آس داغا اکرامی و القطط و تاویی دا خرقه او دیم توجیده لیچانه اوزه زبه و تا مداوش و چا اللہ و تا مداوش و نویر تا کم دی هسته باتا و قطعه اراح دغه مې راځي چې مولا مولا ته یې ویل ان هغه راه او ان الله حدد او ان او دغه راه او لته یې قال رمضان اصله الله رمضان اطاع وقل موثنفو فزان کې دغه حدیث سمزور دی لا تطول عمله زیرا یو یې موثنفي رمضان اطاع قوم پیړ شه رمضان اطاع قوم پیړ کوم حدیث کوي کړه که رمضان د لا نمده اغرهته زایست کوي ته دې په رمضان اې دې دې سو مونږ د ګرم موسم ته په اغمان دی انسان عام بدن کې نیږي او اسمه درمضان په یوه باندې چې څوک یې چې باندې ورشي ته بیا ختم څنګه دې و وزن دې دې دې وجنا رمضان اطلاق صحیح شو د شهر رمضان اطلاق همسي کې کم میث په باور را را راځي آغة لحفظ شهر مضابتی ریشن شهر رمضان او شهر رجب او پیده نوری کم اکر نمرای جی کو مضابت اضافتا نجی مستمت کوئن جایش دوانشتا ریشن دادا الفاظو در تصحیح لپارتا دید دید لیتا تولی کی اطلاح الالفاظ دادا باب هم ازشو او روستان هم باب هم ده بابن حل یقو دین انی سامن جا شکتی ماں دام ديسلاف الالفاظ في كتاب نوايا او <تصفيق> <ءه> الهلال لراصومه لرويته مانه لريږي چې هلال رمضان رمضان غوي او کله هلال په د هلال رمضان په اتی شو فضائله کې د جنان دروازې کوله ودلاو د جهنم دروازې بندې د دې موږ نو شویلې یو حافظ استمامی دا وشه د کمشه کیږي د تورن او پکامت کې جوړیږي او روزه ته جنه وره شو د جنه دا لکه قبضه کوي دیم روزه وای پکامت کې وغځ طرفي او مون کې دراو په خی ترسي او قران او سربان په طرف باندې او زکات او صدقه په ضد ترق نه دا هادیو شه چې دې د نیګرانې د پاره طرف چې دې ګرځې نو ګر پرته به روزه ولاړې زاد بهتین دال دې وري زکه چې یانم نه په انسان بچي اوس دې کیه هدا ولي وایو لشو چې پرويته تاسو نه نيشه پرويته ماته وي پروسه افسانه ده د وړاندې څخه معنا ده نه دې ته نه پیې په خپله د او ما کې لري د کنا او حدیث مقدسې له شری نو تاسو پر مهال رمضان کې تخاوت کوئ او به ترين سره تخاوت چې دې غیر نه او دغه رمضان کې دا وردي درشه پرانی او دیګان دې تکرا د خو نو دا رسول الله صلوات یوم القوله او دا علم هوا حواکدا دا د دې دا دې ته چې دی د دیو جنانکمږي کې چې دا, دا, دا. علم خدمت کې ناو مختلف فاده کوتل دا څرګندېږي مختلف فارې پر او ويیوار کې ودا انا دی بل کلی وي له هغه ورته کېنه انم خدمت چې دا منځ ته خدمت کېده لکه خراسان کې نن دواړه معروف ځای منځ کې وَاِتْلُ <سؤال> عَلَيْهِمْ قَصَصَ النَّاسِ حِينَ قَدِمَتْ عَلَيْهِمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَكَذَّبُوهُمْ فَحَشِرْتُ لَهُمْ جَمْعًا فَأَغْرَقْتُهُمْ فَمَا ذَلِكَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ زمې سوماتو او پدې وسونو کې د फरक نه او د फरक په منځ کې ده رسول الله سن دین جامع ملل دي د مخرو او د یان مکروحات نه دین یو مشنه پکار دي غیبت او شتم سب د ټول دنیا نو کړو دین کې تهو مشنه پکار انما يقوم <تصفيق> المضاعن اذا ادى فطراته اسم الله ثم طاردنا ان شاء على ضريحنا عام هل ابي صالح الذي اناذ هذا هو يطيب تقول هذا الذي تصطاف عليه وصدق ما قلت ووالله الذي الم له الى قيام فنه وهو اناذ هو قيامنا فإذا كان صوم احدكم فاعله الكمال اذا في رمضان اصلاح تا اصلاح تا اشاره بلد تا بذ خبری خیل نتبه <نتحدث> دمکوهای. بیده اعجی بهی او دا اعجی بهی او دا اعجی بهی روشت ما دا پاره دا اضافت تشریخی دیده. روجه الله د پاینده ولې سیمه هم روجې کې تعلق ماله دې دې او هم نشه بل عمل متقوا په خلاف د ما ذنه په بل عمل کولې او یعنی څه مو څوارو یعنی حج څوارو یعنی څه زکات القوارو یعنی څه کلا واجب كن کوه انای دې کې یو څه په څیر دې جن نکمت ده او دې چې کینې مې ورن سیمون یوخو مقابله لا تندې شی چې د ريږار دې زګما راځو دین په مقابله دا هم تندې شی چې د جواب مې نه اچاره نیمه خدای خو دې پنځه مې کوموره مهدرته یې منه په ښه په څلور حلو اتوب دې ولدا معنی تی باندې اتوب کم आसार مکرہ چې د تو عادتونه د وینا ظاهر شي دا आसार مکرہ د تو عادت د وینا د چا مکو نظر کې مکو یو خپل نس د الله غد طيبات نه وي ولې زکه مکرہ صد د محنت د جن وشار دیرو یې زکه حلو کې داشو اذا لا پلاک یېږي د زکه د بدن کې نو وたり د دې د نفع لای کروان دې زکاته خرفل کو غوا ته غوا د الله بده خبوط دې او دې د نفو لای کروان دې چې د په بدن تنا کرا دا دا پیرامې دا الله کا قدم دې هر څوک په خپل کاندري په ټیز باندې خپکې دې خاص کر ها په ټیز ها کاندري ی هغه د مالک پر خدمات کې د لمن شي پریشان شي په تکلیف شي او یو تا احوال <سؤال> یاد وی aliena za maamila ba aashna dar daat soob dakhul talaba talo khata kin wa کوور دبا ده وله ما دا سمراجي په ها سمراجي حمزه مومودا ای کله نه خوب کوور ودانه و دیشی خدمت کولی شه هغه نقطه میږي چې ګناګار وری بګنا هني کوي ده باقی کی ته سيلة عن عمال لأنه سننن قرقه سيلة من زفارنا موسولان يوم الشكي فقرع الظان أباد طالب صلو الله وآله وآله وآله هondersهнали. هولما یا زول و جولی و دیلت زمانثیت ن ج覆ها دا کوم دی دا په دې یو کوم دی قال توالي ارادكم فضل قرعه فضل قرعه من الله عليه وعلى محمد فضل قرعه من الحجائر قال من الرحمن واديله لها عليه وعلى محمد فضل قرعه الى الشرى عين الشرى عينها رضاه وهو عليه وهو حد في شهر رمضان وقرا وقال ابو حزم كان الحق را و يقولنا اذن في تلك الامكانات في ال 20 30 امم ما هو اللي ف مصالح <سؤال> سن او د ذکر د ته اشاره چې تاسو د شریع احکام او اتباع کوي او شریع احکام چې د قمرې صاحب چلېږي او قامت چه ریسو مې کده هغه په اسمان کې هر څه دې لشي حکم ورندو نو خبري مستفيض باندې وره مو خبر شي او تاسو په دې کې پریشانی مې جوړوي چې شکیرو یانته او د پیغمبر خلاب کوي به پدې کې د فتوا هم مشلي چې ورته دینه شک مې جوړوي چرامهش د دې او دا خو دې فلا نه فلا مګر کوم دا شوشم کوي د یو کم دې پروژ د مین نه فور دی دا شوشم کوي چیرې زموږه به که کوم شي ثواب دا ده نه کمیږي د ګل کانره دي اگر چې خلکوې تعویل مختلف کوي دي یو تع روه هم کو چې فضیلت کې پرک نهومفضاضلا چې سر عملان دی دوه فضت د پهغیر دی خویم تعویل دا چې دا دوانه نه کمې ږي دامې او دی کو یو کمه چې بلو پره کې بله کاه چې بلو پره کېږي خو ظاهره دا د مخکې باابو دڅخ نه چدا دیم مست کی به یې شکو نه مې جوړوا دا موهه کې روجه مې یو کم ده شلا بس خو چې یو دو دی نه ولا جګړه شلا کې دا شکورم کوه احساس کا حجين دي دا شت مکې کې دې شي ننداره ښورث نه یو او خپل وې چرې نن دا رفیق رنید کدی شي دانن له سمورجي او راکاون پن همي دا کرم پن مژړوي او چومت مسلمات تکول اغه کوي ته پارټي چودريږي الله وفدی کثر برک اوځي او فضائل جديد دا ست یاد دي سيار ته تشريعت باندې مقاله ته تتبين باندې نه مقاله شاری تنګيري عاشانتي کوا خدای دې کیسه ده د اتم او رزقي خو متفق دي د غلا کې متفق دي چې دانه احمد ربو په رحمتو او تیږي تیو لسمه تاوستو خدای دې فزعان کدارې کډانه احمد الله یې اګه کمي به په دې کې را پریشانی مزوروي یتا سو درمضان در نماځي ورو ینی سي ياد ورو جيني سي راګدا ويني سي وای مړه دا زيده پر نه سمای کو چيري ته کمی چا کوي کورشي شمکه وایم سو درمضان دې ټولولي په دېมายه خر دې نه دا زمان دا دیا الاخی کم شکونا چی دین دا خو رای دا مطلع بھیل اعتبار دے با جایمه پا دی که امام ابو حنفا شافی مالک تا دا کوي چې چاہا گئی پا دی قصب شک که لقدیش که دا زیر دی سر دی که دلی نو زنی خرک دسی ہوئی چیارا پانجاب و سوات و ازارا نن ندی روجہ زوج روجہ که ماں غزنی نوریکې سعودیه او افغانستان او با یوه لو هغه کټای کې سینې رو ییدی دا په تفاذر وکيغه یا غزان له مطلب ته دې متعلق هم د شک په طرف نه وي چې په طرح خبره دې پر په دې کې تاسو شې نه توانان د سا دفاه دا پان شلو او اول نه من الفجر نه خ یکو خلکو پوي سطقي خول يوا قل مندې تو یو څیندل تل نه کوي خو نه اه طفاریل قفای د دې دنګا چې اسمان کینارې رسټل نه خوځي اقدس سرس فنواله اذان تبنغوري طلوع الفجر تبنغوري ما مطلب دا دې چې تاخير پکاره دې پښمنی کې څه پکاره دي تاخیر ورپسیو ہے انما شی خدا او چتاخیر پکازے دل تخوی تاخیر پکازے باب د مکهن خدام او تأخیر پکاردے وای کی بارے واخ پر او کا جی پکاردے وای کی بارے شعر تأخیر پکاردہ ها او او بھائی تمہارے پھر دیر زور زور لو خداو لازم زور زور خداو لیو اونے پرے میں دُخل یم طرے تار سوال خوجے اعظم یہ ہتشم جدا جدا واہ مرګری څه کې باندې کې نه کوي تا سمبل مرګری څه ډېر ډېر ښه ها مرګری حېله حاځه کې ها او خدای په مې تر رمضان نور دا تحقیق واشه په ترين اوکاتو کې شوي ها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ واساقدہ دا دیګی بابا چا په دې مخې کې څنګه غږه نه شه او بازار کې بابا د کورس تر شه په شیراونی را پتا دی باندې تښتمږو دي خو هغه ټیټه بازار موږه معلومه څنګه کې دی کوم څه کو پتا ځکه چې خیر درې کوم جاګبطی چې ملک په ماما یې زکات ټکی استا زکات لرمنې کې جاګبطی چې تا دا ودی چې استا زکات لرمنې کې او وی نو مستر زکات باندې کېناوي د دې تمه تمال داري کوي او تمال داري نو زکات سره کومه کو غریبینو زکات ورکو هغه وی کی تمال دارې باندې څنګه غریب باندې نو وی دا غریب باندې باندې غریب باندې د بازار یود په خو باندې نشي کېدوري د امام بوخاری د تخسره باندې محمد ناگه هنه قلسه شیل گزاروکی سرائی تایران داری نشتی چیلکا کازان غری کومان اممدگیدی خیلی خلی کرتر امکردی تقواند ناکواند برابر دی خبتبو سکی دایوستو گیلی انن نبی اسلام واسل اپا واسل ناسا و مخی دا مخی دیوی دیوی بارکا زو سحور اممین غیر وین لن نبی اسلام واسحابو واسلو واسلو دې سویځار کا او د روسوې چې واسر فواصلنا ششق علی فنعم نو یو تر ته تا د ارشاد جهیس کا اول تر ته تا د ارشاد شره اه او umat باندې منی چې رسول الله ص فنهاهم او چې رساله نه د علما لینې کې چې پدې کې و پښمن نه نه زګو سال فقره چې هغه د بیگانون تو نو خيود په نن هم څو نو خيود سواله د ورځې په روزه روزه دی را جې دی په شيطان سره دی توجو ټینګ داوی ساز جام لپاره جی زاگ پام راځم او قایبه د خیره سایه عبارت وي زګ چمغه وسخه چ ختمونو خنیکیږي بغیا دې راځه تاسو 49 نمبر باب راوړل 49 یلکه کومې بل یو کمپانس اوسم باب تنقيل باب تنقيل لمن اکثر لې خاص تندیو ورکو هغه چاله چې وې سال یې تې مانځيږي چې هوديږي تی رواه انس او اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قران میں ہے قران قران قران الرحمن اليوم داروا و ترى احد و دار بهم يوم و ثم يوم و ثم و خوف قسمت خو مشرح على شو غني يدرلوه يېېصال کوه همو نه راځه په ستار الله او تا اخره اللي دا مغواتي روزا ويا باسيان ويه بار حد سايح يحيى قال حد ذات الرضا عن عمان نعم عمان انه ضاع له ويدعوا من الذي قالوا بيصال إلى السحر وفي قالوا تسائل رجلون محمد قال حتى زمي أحدث من أبيهاد من أن يديد عن أطلاع من خطبال عن أبي سعيد سبي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا توافل فإن أفأيكم أراد أن يواثل أحفل موافل حتى السحرة قالوا صغب إيصال جهيش يا نوه قالوا تسك حياتكم إنني آبينكم في مطعمون في مطعمون في مطعمون في مطعمون او زدا قسم مثال کې دی چې ګونځشتي تر کې اولادې کوئی څوک ونه دی لکه عبد الله من غير چې هغه یو حق انصاف وو او روځو اټن کول ډېر روځو اټن کول یوديم چې هم مثال دي څومره سم مثال دي سپک پانزو څنګه باکو غو باکو سم داهر باب حول الكهر والهيقارة جسمات الجمان قال اعزرنا صحيح مع المعلمة قال اعزرنا صحيح من المسيح وعليه رمضان الرحمن امام عز الله من الله وضره قال اوحر رسول الله صل الله عرم وصلم ان يأقول والله بأسنا من المحارة ورحمه وراغونا من اليك قال اعزتو ستره وقدر اقرر ستره وقرر قلتو بأمين قال ان جرال تستطيع ذلك فقر اكفر وقم ولم وقرر من شاء بها ايام فإن حسنا تجاشر امغارها ودارک من کو پیانو ته له کوم کومي او کو کوبر الله يكارته کوم يوم او اخر يومي کوم کومي او کو کوبر مبارکه خارطوم دا کومي او کو کوبر مبارکه تقال من يوم الله عليه د تابيسات څه مام نو خپل باغ له بخي ف provinشتم دا شهalesم دماغه مباشه ها بключه ها عادى يغار من هارون عليه السلام يوم الفطر الله وقال مولىنا قال من قال مولىنا قال من قال مولى ابن أظهر فقرأ قال من الرحمن الحق <تصفيق> فقد أصابك ديد عبد الرحمن عرق النظر من ظهرك وود ط وباي حصر و poured اấyمن عضمن عother not صلت favour عضو inh عضو ruhك و قال جت وائel و قار جت وحد صل اللحم حن رب الع Оعصر و قال جت و están متمع عن صل اللحم م� снب نعر أهuan صلوه عأن صلوهم علم الفطره والنحر ها امرا من مراده في المبارد محمد نو نظر باب قضي في كتب الرمون وكذا ها مرآت مسیرت یومین اینا ومع هادو بیعاو وزن اوزو محرنی اولا صومت یومین الفیتر والأزحا وراظرات بعد صبح حینا تطوار شند وراظر حصر حتا تغروا وراظر سنفر رحال اللہ الاخلاص مخاجر المسجد الحرام والمسجد احداؤ ومسجد احرام مرآت مسجد احرام داپو ایسان کی راجی کون ممنو رجوع کی قالوا ان امرنا ان امرنا قال عبد الله ما يحيى لمن قرأ فاني ابي كانت عائشه تقوم اياما هنا وكان ابو وكان ابوه يقومها امم قولوا فاطمه كره جنبرا ها هو ان امرنا ان امرنا قال عبد الله ما يحيى قال تمام عبد الله عندما عنده يعمل ورضانا وان <بتسجد> وان من <ولا> امره قال لم يرخص في ايام الجنازه اغا ثلاثه چه راځي کنه په حج زه ختسان رايده او چه په ديام تشريق <صفيق> غني ولي شي قام روجي بني شي ني شي راهنا خپل دوا کي عارفه روجي ولي نور نشي ولي واه قام عبد الله يوز مبارخون عالم عالم جعلهم انو میارنه ورو لا نه چې له مژدعو لا به و دراحم مصلن عام لکه ان بنا دی چا ټول <سؤال> زمانو جده آمدمنو ده یو اګری سان دې چې ايامه ماني یو کې یو سرهږي چا غي مه نه حد يوم فطر دي ايامه تشريح دي ايامه تشيه کوي تقدري تفسير کده پوسټه تاسو باندې اوسه ما دي غره بارنه کتاب خاطر غباونه ورته دیم دي نه وي ها امي دان او المعارف و طرق متقايقه انه دا يقول وتمموا يومه على وعلى هو طهروا ونورين تمنوا عدمه واستفد وهي قراره ان احد تها وعظ عليه وسلم باخر من الناس وعشرره ان من اجل فبن احب بما اولا من اذكر مقام كي دار ترجمات الباغز او قاعدت مو الدرداء كان عبد الدرداء يقول هل انده كنت رعاما لا قال <سؤال> اكي من دن عادن نيتوقي ابن عبي موصول نقل قرده وفعله ابو تلحاب مسانة في عبد دام موصول نقل ده او دابو حرارو دارويت دام بيهرق نقل قرده ابن عبي شبه نقل قرده او كما قال دیننی عباس تارویت کرید که دا خودوحاوی نقل <سؤال> کریده. خودیتر رویت کرید که دا این دشبه نقل کریده. هیو تارت خدا مندی. دین تارت حریس تی صوب تی رادا و قصد روجید بیگانه اونکی دهانگلو جنکید. سننو نقل کرید که دن نقل کرید. دیننی عباس تیرد. ده وې طرفه راوړل دغه خلکای چې ادل اطلاق صوم من النهار جيدوري دغه ادل اطلاق صوم من النهار جيدوري نو حنا خپل باندې هغه تفصیل دې چې شکاک تسمو وليدي پدې کډری من النهار سې کې د رمضان نذر او نخل ادری من النهار سې کې قضای کفاره نذر پدې دې کې مونږه سبق شته د مخکنه عین دی نه په برخه پروده مونږه متعين او رمضان د په یو ځار خدای واخ متعين دی مې شه دې من کوشاره خلي اسمه او د دې عین د مخکنه متعين کړي او پدې دې دې کې د مخکنه تاي مشري دی دیو نه وی غانیدل خلک قال ابو عبد الرحمن بن من اهل السماء او من السماء او من او پچاہ باندی سوا سار راوکتو پا حالت جنابت کے دردہ پروجی خالد نراجی، او خلدی او بحر و دایویلی شدیدے کا سوزن نہیں کی گئی شدیدے پا جنابت پا حالت کې پتبان انسان شید دار اوید تے کلم آروان و آوردہ انہیں اببکر میں بن حائل صلیق عبد الرحمن اخبرہو نو مروان بن عبد الرحمن تي کی زطاله قسم در کوم چې تخ مخالید خبر نه بوي را خبر کړه لته یانه ده عباره په ویروا چې به را فاطمه امر کوا چې په حالت دی نابت کې ډیرو یعنی کی عبد الرحمن بن حارثی چې روایت عمر حدیث دی ولیا ابو الرخو شیخ الحديث دی اغه تاسو دا خبره څنګه کوم د سلره مروان څنګه راکړ؟ حمروان په دامه خپل مدینه باندې او وایو یو ترتد مګ مشروما ابحر او بل ترتد متولي خبره ما نه وراماندی چې مروان او ابو بکر وې فکریا ځالک عبدالرحمن عبدالرحمن دا نه خو لا چبره ترتد خبره وکي د قبر مشروما و سمه قدر لنا ان اتبامعا بزيل حلفاء بيدا لانا مقرر واشا من خوز الحلفاء كيوزي شدو او قانا تليا براردون داغوران فو زيل حلفاء مكوان و فقال عبد الرحمن <سؤال> برارا ان اعزائيك اولا کامران لذا تيو خبركو ما اقوم اعزلاتيكم غرا مع ذي ردا في أشكم والأولى أن مروان أطمع لي فيهكم مروان قصمنا يا راك يا معرفي كما تعطى نويله نذكره كذا قول الله عشي يا كذلك حدث عن فضل وقال همام وابن عبد الله بن عمار عن نبيه كان نبيه سلامي ومر الشتب هو دا اول څنګه چې روزنه ماتيږي د ادا د ابو رحمن زو سنتاب دې کو د ادا ابو رحمن هيا مو رحمت هغه مو ذکر کړي چې په نفسه د روحي ث منافذی یا منافی ندی لیکن شبها دا بیشبها که زنی آغی جاگا وهمی شبها دا زنی آغی چه داغان اجتناب قریدی کمومو زکت که نفس الامر کی منافی وی اینی آغا زکت که چاگتان شبها دا بیع شبها که زنی آغا سنی آغا وهمی شبها دا آغا کوا وصعیس او زني رای کرا استیاض پکای او امین نو په شېر ته کې تار کې لایو وایو باګانې به او خاله غنغه با چې دی را پر زاهر کې پر دی سبت دین او دبد دین کې خل او په سمه ثابت په الله صلی الله علیه او قومه په طارم او راغې لذا كاتبني استدعى ري وينلو ينماتي ها محمد بن محمد قالات ضايحيان هي من قرى يا هذا قال كين دان و جنا فسان توركي ها کنبل کے داخل سمہا ترجمت الباب حدیثی کے لئے وقال عبد الرحمن بن فرحان رحمه الله صالح قال عبد الرحمن واهم قرات في موضوع من شعر مع العروض وادب النظم قال عليه السلام شعرا ببيانهم وقولهم يقولون ما تقولون يا بطي الطلعته يقول عبد الرحمن بن فرحان قال عبد الرحمن الأنصاري مولا الشيخ من العروض انه بهذا ابادة فيه ابادة عبد الرحمن قال وان هو عاد و عاد له حتى معه حتى معه على عجل باب احتسال الصائم دهو وچ اوهان دي وقبل لم عمر خوبن وقاليه وصائم بالکل يدي نبی شبدان قري بلم د جماعي ابو وسندي روزه نمادي ودخل شعبي الحمام وصائم يدي شبنا فكري کل سيدا وقال امیعباس لاباسا ان یزتام القدر عوی شیخ چه دا اسی سکی قاندلون تا نوزی ابن ابي شدادی کتو دید. وقال حتن داباسا بالمندن دی واتبرو دی لسائی مادمدرج مقتول کو. و برا حاشا که ابن ابي حاتیم دا موسول نقل کرده دا زینی دا نور دنشم به رخاند. حاشی باب افتال اسلام کیو گو ری قال المسيرين لابن نبي شبهنا فكرة لأساب داودنا فكرة لأساب رضاقنا فكرة لأساب داودنا فكرة لأساب رضاقنا فكرة لأساب رجال كبيره وقال ابن معسهور إذا أقانا سنونا أحدكم فاليسوح تهينا مترجنا بسارنا والقال ساركم بالكل سيختار أوليسا وقال نفع إن لي أرزان چون که پارسی لفز آخره بدل زبان چې سلی استعمال کی جو زبطه امکرده ده او بزن او ایب طول <سؤال> بیزه <سؤال> ده برسوه ده خواهده آب زن ده آب و بو تو او زن پواره ده و بو پواره تا سونی دیده نیان و بوش پرکی رمای او آب زن ده دا لفز آوره ده ده بوده چه تا عجمی غلام جو پره آب او تا آب زن ده و جبه ایر انت منتظن رمای او ده أتقح مفيدا بك داخليه مونا السائم وكان ابن عمر جسد هذا وآخره ابن بيشم مسلم وقال ابن سرين لعباسه بسطوارك رطب داني ما يشبهنا خلقه ريب شعوته اطعم دائما يغووك وانت تماظ الماظر ولم يرى الناس والحسن امام بالكوحل السائم باعيسان الماثلوم دغدا ودى حديثكم دو عشان څنګه چې ورسره روان دي نه خیره سره ها کوم چې ورسره دی تاسو کوم با باندې غوډه دی اوه کان له خدا <سؤال> دې څنګه یو سلطبان یې زافتاری کثرې مسمجهایمه خدا الله راپین تا کې د حضور نشمولی دا حضور نشمولی ها په دې یو ځما دې خبره پاتې چې حق یاد کو مکي حق یاد کو او تاسو پم نه پیلو تاسو فقا فراشت ده نو بده نور کښته کړه یما کې مونږه کې نه سي بل چې به تل کو او د اوه او تاسو ګورې و نتی ض سبب د اجازه په رمضان و یوه کور ناګر دامې ده او به تی چې مونږه ری رمضان دا مونږ دا بونمراجه مکو تاسو په ټیکمن پیګیدا سړي لکه چې خال اخرجه چې چل بکو سندونه به څنګه کیږي پکې کیږي خو کال اوږي تو کال اخر جامه د وڅ نکه هیڅ خبر حق نه یاد او دی اقا د وېساد چې لو کوي سان به مکرې پدې مته بونمراجه ته کوي دا کې بیان لري څا په دې شنووي بابا کوه را پکې ور سره